Avui estem a la cinquena setmana del curs de gestió de l'estrès i, i del malestar emocional. Eh, avui és dimecres i és el primer dia d'aquesta cinquena setmana. Aquesta setmana que, com totes les altres setmanes, et suggeriré una sèrie de pràctiques suaus, com una mena de pluja fina, que a poc a poc van calant al teu interior i van transformant aquestes veus que a vegades ens agradeixen, ens maltracten, ens comparen, ens exigeixen, en veus que ens cuiden, que ens estimen. En realitat no t'explico res nou, t'explico tècniques mil·lenàries explicades, si vols, amb un llenguatge del segle XXI. De fet, el que avui t'explicaré semblarà superrarito i supermodern i tanmateix és una tècnica que fa centenars, milers d'anys que es porta a terme. Perquè aquesta setmana nosaltres ens focalitzarem en dos, en dos grans temes. No lluitar contra les veus que ens maltracten, que ens comparen, que ens agradeixen, que ens exigeixen, i reeducar-les. No lluitar contra les veus i reeducar-les. Aquest és un dels primers focus, i avui precisament va d'aquest tema. I aquesta setmana, i també la que ve, ens centrarem en descobrir i actuar des dels nostres valors. Però ara, si vols, t'explico la feina que farem avui. Es tracta d'intentar reeducar les nostres veus, donar lo donar a la nostra veu unes, un, unes paraules que siguin sàvies, que siguin, que siguin bones, que siguin útils per cuidar-nos. A vegades les nostres veus ens, ens maltracten, ens comparen, simplement perquè no tenen una altra cosa a dir-nos, no saben què dir-nos. I com que no saben què dir-nos, ens diuen el de sempre. I si sempre ens han comparat, si sempre ens han maltractat, si sempre ens han... Mm, jo que sé, eh, agredit doncs no saben fer una altra cosa però si jo els ensenyo un altre un altre diàleg una altra cosa a dir llavors podrem substituir una veu amb una alternativa i aquí el tema és donar una alternativa que sigui certa no ens volem enganyar eh? no, no. nosaltres volem, volem dir coses que són certes perquè enganyar-nos no serviria de res però alhora Alhora han de ser coses que ens ajudin, que ens onguin recolzament, que ens permetin créixer, que ens permetin descobrir qui sóc i expressar-me. I saps què és el que sempre és veritat i sempre m'ajuda a descobrir-me i a expressar-me. Doncs ferme la promesa de que m'estimaré. Ferma -me la promesa de que m'estimo. Ferma -me la promesa de que passi el que passi, no em maltractaré. Ferma la promesa que passi el que passi, jo em cuidaré, que jo m'estimo. I en aquest sentit et proposo dues opcions. Pots fer les dues o pots fer només una. La primera és una mica més difícil que la segona, però és que la segona està xupada, la segona és superfàcil. Llavors t'explico la primera. La primera es tracta que agafant una cançó que tu coneguis, una música que coneguis, li canvies la lletra per dir-te que t'estimes, que et cuides, que t'obres al món, que passi el que passi, et cuidaràs. Jo vaig fer això quan era, quan era adolescent, estava començant la carrera de magisteri i vaig tenir un disgust amorós, una ruptura amorosa, que era la primera que realment vivia amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb profunditat, y semblaba que el mundo se enfonsaba los meus peus y la mente, las meves voces me maltractaban y la única cosa que se me acudió era pegar un tros de una canción pegar un, una tornada de una canción y cambiar la letra y me cantaba esta canción en castellano con una sonrisa yo vuelvo a empezar abro la puerta y vuelvo a empezar y me la cantaba una i dues, i tres, i quatre, i cinc, i cinc centes vegades. Con una sonrisa, Jo vuelvo a empezar. Abro la puerta i vuelvo a empezar. No negava el que estava sentint. Només em deia a mi mateix, obre la porta i torna a començar. Obre la porta i torna a començar. Torna a començar perquè, perquè el sol ha sortit, perquè més enllà d'aquesta porta, on ara aquí és de nit, allà allà el sol surt cada dia obre la porta i tot recomença això m'ho deia jo, una, dos, tres, quatre, cinc centes vegades era una forma de dir-me que m'estimava jo us demano que feu una lletra que es digui alguna cosa com m'estimo, m'estimo, m'estimo, m'estimo i m'estimaré sempre m'estimo, passi el que passi m'estimaré i aquesta és l'opció número 1 i és una mica difícil perquè tu has d'agafar una, una cançó que t'agradi i canviar, i canviar una estrofa Llavors, aquella estrofa si vols escrius una estrofa o dues, i aquella estrofa o aquelles dues estrofes te las cantes. Te las cantes una, dos, 200 vegades, especialment quan les veus te agradeixen, perquè és una forma de no lluita contra elles, però de educar-las. Als desass diguen això, el que m'heu de dir és això. I aquí el que és important és cantar santin, has de sentir profundament el que estàs cantant perquè llavors el teu inconscient capta no només la lletra sinó que aquesta lletra té significat que aquesta lletra és certa perquè tu estàs posant allà el teu sentiment i aquesta és l'opció 1 que he dit que era una mica difícil i pot semblar rara eh? pot semblar rara, però no us enganyeu perquè durant segles durant mil·lenis totes les religions, tota les, tots els camins espirituals totes les filosofies han destacat l'importància extraordinària de la música. Si us fixeu, a totes les, a totes les celebracions, la música és central. Des de l'himne a, a, a, a, a, a, a, a la pàtria fins a jo que sé, als... Quan, quan hi ha un mítin o quan hi ha una, una celebració religiosa la música és clau perquè amb la música tu poses una sèrie d'emocions i aquestes emocions t'arriben d'una forma molt més clara al teu inconscient així que aquesta és la primera aquesta és la primera la primera opció i la segona és molt senzilla la segona és que agafis una cançó la que vulguis una cançó que, que jo que sé, una cançó que mm, que et serveixi eh? per dir-te que t'estimes. Jo penso, per exemple, la cançó de T'estimo. T'estimo i no t'ho he dit mai prou. T'estimo. La cançó de Lluís Jack. Potser amb timidesa, però t'estimo, t'estimo. Llavors te la cantes, però cantant la com si tu te la cantessis a tu. No es tracta de pensar que aquesta cançó és una cançó que cantes a una altra persona, sinó que tu te la dediques a tu. T'estimo. Fa tant temps que t'estimo i no et ho he dit. Potser amb timidesa, però t'estimo. T'estimo la cantes, i la cantes, i la poses. Si vols, la pots buscar a Spotify, o la pots buscar a YouTube, i te la poses una, dos, tres, quatre vegades cantant-te-la cap a tu. Però també pots trobar altres cançons. Aquí el secret és convertir una cançó que el cantant potser està dedicant a una altra persona i dedicar-te-la a tu mateixa. I estic pensant, per exemple, en una cançó de Rafael que a mi m'entusiasma, que és Como jo te amo. Como yo te amo. Nadie te amarà. Però es tracta de cantar te a tu i de posar-te-la, de portar-la al teu telèfon mòbil i anar-la sentint, o posar-la mentre fas la neteja o mentre es cuines a casa i escoltar-la. Como yo te amo. I... I es tracta de que te cantis mentre la com jo te amo, nadie te amará. O posar, per exemple, aquella cançó que sembla absurda, que és la de Amaral, sin ti no soy nada, però dedicar-te-la a tu. És que sin sense jo, sense mi, jo no soc res. Una gota d'aigua perdida en el mar. I de cop i volta aquesta cançó es converteix en una cançó absolutament mística, una cançó de plena d'autoestima, en què jo em dic a mi mateix que sense mi no soc ningú. Que, o puedes poner una la no sé, de los panchos. Si tú me dices ven lo dejo todo. Ya ves que la, la, la propuesta de tasca que propuso propongo hoy es, es una mica extraña, pero es preciosa y te aseguro que, que, que, que es bestial y que vale la pena y que funciona. Es trata de recuperar la canción para hacer una promesa de que siempre, siempre, siempre, siempre me estimas. No em creguis. Prova-ho. Prova-ho i podràs comprovar la potència de la música per reeducar les nostres veus. Que tinguis un dia bonic. Si vols, ens veiem demà.